Същност и естество на мистицизма. Мистицизмът на еврейските пророци. Животът има освен външна, още и вътрешна страна, която само мистикът разбира. Под мистик разбирам човек на любовта. Вътрешната страна на живота не може да се разбере без любов чрез любовта се дохожда до вътрешното разбиране същността на живота. Под същина на живота разбираме вечното в света, т.е. идеала към който се стреми душата. Мистицизмът подразбира стремеж на душата към великото неизвестно, което душата чувства като нещо много близко и сродно, макар и неизвестно, но все пак познато. Душата чувства, че това неизвестно прониква целия живот и цялата природа. Затова тя го търси и чувства проявеното в живота и природата като една неуловима реалност, много по-близка от обикновената материална реалност. Любовта ти към Бога ще бъде толкова вярна и истинна, доколкото имаш любов към ближния си. Тази любов пък ще определи отношенията ти към себе си. Всеки ден трябва да изменяш възгледите си, т.е. да ги допълваш и разширяваш. Така мисли мистикът. Учителят. Съвременните хора имат много повърхностно схващане за мистицизма. Под мистицизъм те разбират нещо смътно, мъгляво, нещо неопределено, таинствено и го свързват често с шарлатанство, суеверие и други подобни. Съвременните хора, като чуят думата мистицизъм или като се каже за някой, че е мистик, смятат го засмахнат, изгубил ума си, фантазёр, откъснал се от реалния живот. Това е погрешно схващане на мистицизма, което проистича от неразбиране естеството и същността на мистицизма. Учителят казва, че Бог е едно велико единство, което се изявява като множество. Това значи, че Бог е, така да се каже, разпръснат и прониква във всички същества. Той е същината на всичко съществуващо учително и на материята, която някои противопоставят на Бога. Окултната наука казва, че материята, това са спящи духове, т.е. духовна реалност в потенциално състояние. Божественото стои в основата на цялото битие и в света не съществува нищо друго, освен Бог. Всичко, което познаваме като свят, живот и същества на различна степен на развитие, е само проявление на Бога. В този смисъл Бог не е вън от света и нещата, но Той прониква света и всички същества. Той е отвън и отвътре на света и съществата. Затова апостол Павел, който е един мистик, казва Ние живеем, движим се и съществуваме в Бога. Това е същината на мистицизма че ние живеем, движим се и съществуваме в Бога и ние можем да влезем във връзка с Него и да го преживеем, за да го познаем. Бог е в нас и ние сме в Бога. И Христос казва, аз и Отец ми ще дойдем и ще направим жилище във вас. Направата на това жилище е духовното тяло на човека, в което живее Бог и Христос. И когато то се съгради, човек може съзнателно да влезе във връзка с Бога и с Христа, които са вътре в човека. Онзи, който съзнава, че Бог живее в него, и Той живее в Бога, и в живота си изявява Бога, Той е Мистик. Значи Мистик е човекът, който съзнава, че Бог живее в него, и Той живее в Бога, и че Неговият живот е изявление на Бога. Той съзнава, че Неговият живот е живот на Бога, който протича през цялото битие. Той съзнава единството на живота във всички форми и за това за Него всяка една форма, в която пулсира Божествения живот, е свещенна. За да дойде човек до съзнанието за единството на живота, не само като идея, но да го преживее в себе си, трябва да се пробуди висшето, божественото съзнание в човека. И когато се пробуди това висше съзнание, наречено свръхсъзнание, тогава човек може да преживее всеединството на живота. Защото това висше съзнание е присъствие на Бога в човека, а казах, че Бог е едно велико същество, което се проявява като множество, във всички свои проявления, божественото е идентично само на себе си. Учителят изразява тази идея последния начин. Когато божественият дух говори, той говори по един и същ начин на всички хора и същества. Това, което казва на едного, ще го каже и на други. И затова при случай, когато се явява противоречие в говоренето на духа, това показва, че не е Божественият Дух, който се проявява и говори. Защото Божественият Дух е идентичен с висшето Божествено съзнание във всеки човек, във всяко същество. Значи, когато Божественият Дух говори чрез даден човек, това, което говори, не може да бъде в противоречие с това, което говори чрез друг човек. Това се дължи на всеединството на Бога във всички негови проявления. По форма говоренето може да се различава, но по смисъл е едно и също. Когато се казва, че някой човек е мистик, това подразбира, че той е събудил божественото в себе си и е във вътрешна връзка с великото божествено начало, което прониква цялото битие и е във вътрешна връзка с всички същества от космоса. Той преживява в себе си всички божествени качества и атрибути. За него се казва, че е едно с Бога. Но въпреки единството си с Бога, Той не изгубва своето индивидуално съзнание. Той съществува като един божествен център във великия божествен океан. И понеже Бог е любов, която носи вечния, безсмъртния живот. Затова истинският мистик има съзнание за вечния живот. Тоест, неговото съзнание не се прекъсва при промяна формите на живота. Той обича всички същества, от най-малките до най-големите, и цени техния живот както своя, защото той знае, че животът е един, и проистича от безграничната божествена любов. Затова в живота си и чрез живота си, Той осветява името Божие, което е любов, защото е казано, че Бог е любов. Понеже Бог е една всеобхващаща мъдрост, която прониква и организира цялото битие, затова и мистикът преживява в себе си Бога като мъдрост, която е светлина без сенки, която е абсолютна разумност и хармония. Затова и мистикът е човек мъдър и разумен и живее в хармония. Затова той работи в света за въдворяването на Царството Божие и Неговата правда. Понеже Бог е реалността в света, към която се стреми всичко съществуващо, затова мистикът преживява Бога като една велика истина, която носи свобода и разкрива красотата на света. Затова мистикът е човек, който изпълнява волята Божия в живота си и е абсолютно свободен. И ако някой път си налага ограничения на света и живота, това го прави съзнателно с цел да изпълни някаква задача в света. Така че мистикът е човек, който е свързан с великата реалност, и затова той не е фантазиор и празен мечтател, а творческа личност в света, както Бог е творец, защото Бог живее и се проявява чрез него. Мистикът е човек със света лун и чисто сърце, и неговото съзнание е чисто и тихо, за да може да отразява и преживява в себе си божественото блаженство, красота и хармония. Той е в непрекъснато общение с Бога и Бог винаги му изявява своята воля. Когато Божественото се пробуди в човека, то се изявява чрез ума, сърцето, волята и душата на човека. Когато те всички са организирани и са добри проводници на Божественото, тогава Божественото се проявява чрез цялата човешка природа и това именно е съвършеният мистик. А когато някои от тези части на човешката природа не са организирани, за да бъдат добри проводници на Божественото, тогава то се проявява хармонично, само чрез онази негова част, която е организирана. А чрез тези, които не са организирани, се проявява нехармонично и непълно. От такъв източник са унези извратени форми на мистицизъм, които са причина за отрицателното схващане на съвременните хора за мистицизма. Когато божественото се проявява в даден човек чрез неговия ум, такъв човек е мистик-рационалист. Такъв е случаят с Толстой. В него божественото е пробудено и се проявява, но понеже е със силно развит интелект, за това дава интелектуална окраска на преживяванията си. За него учителят казва Толстой говори от прага на Царството Божие. Когато Божественото се проявява предимно чрез сърцето, тогава този човек преживява в себе си Божествената любов, преживява Божественото блаженство и е изпълнен със състрадание и милосърдие. Такъв вид мистик имаме в лицето на Рухсброк и Екхарт. Когато божественото се проявява повече чрез волята, такъв човек, това, което преживява като изявление на Бога, се стреми да го въплоти в практичния и обществения живот. Такъв мистик имаме в лицето на Ганди, Учителя казва, някой път Бог говори на ума, друг път говори на сърцето, трети път говори на волята. И ако човек не послуша, тогава Бог го оставя да си спи. Пример за мистик, в когото божественото се проявява и в ума и в сърцето, имаме в Паскал. Мистик, в който божественото се проявява в цялото негово същество – имаме в Сведенборг. За него учителя казват, че е съвършен човек. Съвършен мистик в нашата епоха имаме в лицето на учителя. Мистикът преживява мистериите на живота и според степента на неговото развитие му разкриват законите и методите на вътрешния живот. Най-висшето състояние на мистика е преживяването на Божественото блаженство. Понеже мистикът се слива с Божественото съзнание, той може да преживее живота, който пулсира във всички форми. Може да преживее живота, който пулсира в цялата природа. Може да преживее живота на едно цвете, на едно животно, на един друг човек. Той преживява духовната страна на всички процеси и явления, които стават в природата и живота. И затова той, като отиде сред природата, преживява нейния живот и нейното величие. Той вижда и разбира, че тя е тяло на Бога, че Бог се проявява чрез нея и чрез всички форми, които съществуват в нея. Както навсякъде в живота има степени, така и при мистиците те са на степени. Има мистици, при които Божественото се проявява чрез подсъзнанието и те долавят, че нещо велико и мощно пресича орбитата на техния живот, но нямат ясна представа за него. При други случаи, Божественото се проявява чрез самосъзнанието. В тези случаи свръхсъзнанието прониква самосъзнанието и го озарява отвътре и отвън, И човек е с ясно съзнание и преживява връзка с Божественото. Тогава той може да каже, че Бог му говори и му казва това или онова. Такъв е случият с еврейските пророци. Божественото в тях се проявява предимно чрез самосъзнанието и им се казва ясно и определено какво трябва да кажат на израилския народ. При тях случият е такъв, че Божественото съзнание е проникнало тяхното самосъзнание, и Божественият дух ги използва като проводници, за да извести волята си на еврейския народ, който се намира под ръководството на Божествения дух, когато слизал към земята да се прояви на физическото поле, чрез едно физическо тяло. Еврейските пророци, както вече казах, са минали през посвещенията в древните мистерии в миналото в различни народи, и сега идват в Израел, за да подготвят условията за идването на Христа. И това, което е складирано в техните души, като опитност и преживяване от посвещенията, сега избликва спонтанно и стихийно. Така че това са готови души, които при най-малък външен повод се пробуждат и започват да говорят. Главната задача на еврейските пророци е да подготвят съзнанието на еврейския народ за слизащия към земята Божествен Дух. Затова тяхното явяване не е нещо случайно, а е резултат на една духовна вълна, която иде от Божествения Дух и която носи духовна светлина и топлина и има за задача да пробуди по-издигнатите души, за да бъдат като една среда, която да приеме Божественото Слово, носено от Божествения дух. Защото както физическото слънце своето видимо движение създава условия за развитие на растителността на земята и за разцъфтяването на цветята, така и от Божествения дух периодически идват духовни течения към земята, за да създадат условия за напъпилите души да се разцъфтят, да се пробудят. Мистиците са именно такива пробудени души, които долавят духовните течения, които идват за дадена епоха и се пробуждат от вековния сън и според степента на развитието си преживяват Божественото в себе си. Най-напред под влияние на тази духовна вълна у по-напредналите души се създава едно мистично настроение, което създава в тях условия да работят за пробуждане на Божественото в тях, за разцъфтяване на техните души. И когато вече се пробуди тяхната душа, когато тяхното съзнание се проникне от Божественото съзнание, те вече могат да преживеят присъствието на Божественото в себе си. Тогава те стават озарени от една духовна светлина и носят в себе си една мекота и топлина, с която привличат хората Стават един жив извор на любов и мъдрост, стават извор на живи води, които утоляват жаждата на страдащите в материята човешки души. Мистикът външно може да бъде обикновен човек, орач или овчар, както са били някога еврейските пророци. Той може да бъде цар или свещеник като Давид и Соломон. Той може да бъде поет като Рабиндранат Тагор, Новалис, Метерлинг, Гьоте, Шекспир и други. Той може да бъде общественик, като Ганди и Толстой. Той може да бъде философ като Бергсон, Фихте, Лайбниц, Спиноза. Може да бъде учен като Нютон, Франсис Бейкън, и други. Той може да бъде художник като Леонардо Давинчи и Рафаел, може да бъде скулптор като Микеланджело и може да бъде всякакъв. Но какъвто и да е мистикът външно, той винаги в своите творби дава израз на своите духовни преживявания. Затова в изкуството и литературата мистиците са символисти, а в науката зад материалните процеси и явления те виждат духа, който работи в природата така че мистиците не са хора с мъгляви съзнания, унесени и занесени, но са творчески личности, хора на трезвата и дълбока мисъл, хора с благородни сърца и силна благородна воля, която осъществява в дела тяхното мистично съзерцание и преживяване и прогресът в света. Културата е дело на мистиците, а не на онези, които се мислят за учени и умни. Ако в тази светлина разгледаме световната история, ще видим, че начало на прогреса и културата винаги стоят мистиците, хората с духовен поглед за света и живота, а тези, които се кичат с титлата учени, са само дилетанти в науката. Те само разработват и много често опоручават първоначалните идеи, дадени от истинските учени, които са били винаги мистици. Даже и най-големите светила на съвременната наука, Алберт Айнштайн и Иван Петрович Павлов са хора с дълбоко религиозно убеждение. Мистиците са обикновено хора, които в миналото са преминали през посвещение и през духовно подвизаване и сега спонтанно избликват в тяхната душа, в тяхното съзнание преживените минали опитности. Това е ясно иллюстрирано от живота на Сведенборг, който до 50 годишна възраст се е занимавал с научна работа и е бил дълбоко религиозен. От един път миналите опитности и светлина разкъсват булото на материята, неговото съзнание се разширява и той влиза във връзка с духовния свят и със съществата, които го населяват. Характерното за мистика както и за посветение е това, че тяхното съзнание се разширява и светлината им се увеличава. Такъв е случаят с апостол Павел. Той е бил много ревностен, даже фанатично религиозен. Но на път за Дамаск го среща Христос и неговото съзнание се пробудило от тази среща, и той става един от най-големите мистици на християнството. Подобно преживяване е имал един съвременен канадски професор – Херман Бек. Той разправя последния начин своята опитност, която накратко ще разкажа. Бяхме се събрали на приятелски разговор и разисквахме върху религиозни и философски теми, четяхме различни поети и философи, с мистични тенденции и така увлечени в разговора, не забелязахме кога стана 12 часа през нощта. И понеже живеех извън града в една вила, тръгнах през нощта да си отивам, като трябваше да мина през поле. Като вървях през полето и още размишлявах върху прочетеното и говореното, изведнъж видях пред себе си светлина и помислих, че близко някъде има пожар, но в следния миг видях, че аз съм обгърнат от светлина като пламъци. В този момент съзнанието ми се разшири и преживях живота на цялото битие. В ума ми нахлу толкова много светлина, че придобих толкова много знания, каквито не бях придобил в течение на 30-годишното си професорстване. Преживях едно безкрайно блаженство. След това светлината изчезна, но знанието, което в главата остана, блаженството и мирът, които преживях, също останаха. Такива преживявания той имал няколко пъти и това му дава повод да изследва подобни преживявания и на други хора. И действително намира много такива случаи в света. След като изследвал много подобни случаи, той написва една книга върху съзнанието, което е основа на всеки мистицизъм. Така че при мистичните преживявания и при посвещенията винаги става една голяма промяна на съзнанието. Съзнанието се разширява по обем, ако мога така да се изразя, в него прониква много и изобилна светлина. И когато някои говорят за среща с духовни същества, и някаква промяна става в тяхното съзнание, това показва, че те не са имали среща с реално възвишено същество, а с някакви семки и черупки от духовния свят, които са като автомати без никакво съзнание за себе си. Или пък са същества, които са със съзнание по ниско от човешкото, или са човешки души, които са заминали, и в които съзнанието не се е пробудило и живеят в самосъзнанието, което показва, че те са още в физическия свят, макар и без физическо тяло. Има много същества, които живеят на физическото поле, без да имат физическо тяло, и те са именно, които се виждат от някои и които им говорят, като им разкриват неща, които са скрити за обикновения човешки поглед. Но това не са възвишени духовни същества, които могат да внесат промяна в тяхното съзнание и да предизвикат в него дълбоки преживявания.